Відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна, завжди однакові в грудях у тебе усі міркування, тим то й не можу тебе, бідолашного я залишити, ти бо й привітна людина, і розумом бистра й розважна. Кожен із радістю, інший з далеких блукань, повернувшись, біг би до власного дому. Дружину побачити й діток. Ти ж не інакше, як все, розпитати і вивідати хочеш, Поки не впевнися сам. У дружині, що сидячи дома, все дожидає тебе, І в смутку й сльозах безустанних Ночі безсонні і дні, Їй безрадісно довгі минають. Навіть і сумніву все ж я не мала, я глибоко в серці знала, що вернешся ти, хоч супуців своїх і утратиш, Та не хотілось, однак, з Посейдоном мені сперечатись. Брат, бо він батька мого. На тебе ж палає у серці гнівом за те, що коханого ти осліпив йому сина. Ну, мо, ходім покажу я і таку, щоб сам ти упевнивсь. Ось і затока в честь Форкіна, названа старця морського. Край узбережжя он, бачиш, стоїть довголиста олива, а біля неї чудова печера тіниста, священний захисток німф чарівних, що наядами їх називають. Це ж бо та сама печера, простора, з високим, де гекатомби добірні ти німфам у жертву приносив, далі там Нерід гора густими укрита лісами. Сими словами богиня тумани розвіяла, й острів весь показався і незламний, зрадів одісей богосвітлий, край свій побачивши й землю, Родючу він став цілувати. Потім до німф розпочав він, здіймаючи руки, молитись. «Німфи, наяди, Зевсові, доньки, вже й бачити вас я не сподівався. Прийміть же моїх молитов привітання щире, як і раніше. Подаруємо ми вам дарунки». Якщо зласкавиться зевсова донька, що здобич дарує, і жити мені ще дозволить і любому сину зростати. Відповідь мовить йому ясного кабагиня Афіна Та не турбуйся, не цим тобі треба тепер клопотатись. Швидше сховаймо у глиб божественної цієї печери, скарб твій увесь, щоб там. Залишатися міг він безпечно, і поміркуймо самі, як краще надалі нам бути. Сими словами богиня пройшла під похмуре скліпіння, помацки в пітьмі шукаючи закутків, слідом за неї золото ніс Одісей із міді міцної начиння, і шати розкішні усе, що феаки йому дарували. Все поскладали дбайливо і скелею в хід завалила донька гідодержавного зевса Паллада Афіна. Сидячи разом під тінню оливи священної, стали вдвох міркувати вони, як женихів знахабнілих позбутись.